Kicho cha somo leo kinasema ukitaka maisha yenye amani usijilinganishe na watu ukitaka amani maishani usifanye kujilinganisha linganisha Mtu tuanze kwa maandiko yanayo, yanayo tupa msingi wa kuhubiri neno hili eh maandiko msingi wa, wa wa neno hili Tusiwe watu wenye tabia ya kujiringani, sharingani, shafra ni anahiki, frane mehiki, mimi nini sasa? En na kana akadari. Mtoto na katika kitabu cha wa Korinto wa Pili, Korinto wa Pili, en Korinto wa Pili, uh, mlango wa kumi, Korinto wa Pili mlango wa kumi. Sume ule mstari wa mstari tu mmoja Anasema hivi Kwa kuwa hatu subutu pamoja na baadhi yao Wanao wenyewe Wala kujilinganisha nao Bali wao wenyewe Wakijipima nafsi zao na nafsi zao Na wakijilinganisha nafsi zao na nafsi zao Hawa na akili. Kuringana na neno la mungu. Watu wenye tabia za kutaka kujiringanisha. Ringanisha na wengine. Hivi yule ananizidi nini, e. nini. E. Yule ananizidi nini. Eh, Watu anamemi biblia sema wanakuwa hawa na akili. Nena napenda kukua miongoni watu sio na akili. Mungu anataka tuwe watu wenye akili. Jina jingine na akibibliya la watu sio na akili ni wakumbaba. Basi kidogo wajimba. Lakini, tusiwa wajinga, tuwa uwelevu. Tuwa uwelevu katika mambo mazuri na wajinga katika mambo mabaya. kulingana na neno la mungu. E, Mtu anayi jiringanisha, nganisha. E, Ndiyo tabia ya dunia hii. Watu, tunawuyo kona nipengere katha. La, Habla nitangule kuvisema. Mungu anatutaka tusijiringanisha na watu wengine. Kwa kila kitu, by the way. Kwa kila kitu. Lakini... Wewe zungaya vile vitu vinavyosumbua watu wanavyopenda kujilinganisha navyo vikawanyima amani ya mioyo. kwanza kabisa ambacho kinasumbua ni kujilinganisha na watu kwa habari za vitu na mali wanamiliki nini. Eh. E, hiyo. Lakini pia tusijilinganisha na watu kwa habari za za za, za cheo. kuhabari za elimu e, e, ile, ule, ile sifa fulani za kidunia sifa cheo ni sifa za nini. elimu ni sifa za dunia eh vitu kama hivyo vile vile hata vitu kama maundili kwamba fulani huko hivi leo hii sababu watu wanajichubua kulini kujilinganisha ah ndio sio eh kama usingo kwao nataka kujilinganisha na fulani e, yule si mweupe ngojen mtampiti Na wale watu wanaojitumbua wenyewe kwambie hawana furaha. So wakati mwingine anaanza kutibu ma, madonda na mapere. Eh, tusijilinganishe kwa habari za cheo na sifa mbalimbali. Eh mwingine ame, ameameaolewa, mwingine by the way, waacho watumiewege. Tusijilinganishe eh kwa kwa karama Na vipawa, Mungu anakupa amemkarimu mtu kitu fulani abaka ampa uzuli fulani akampa karama fulani uwezo fulani e, hasa karama za kutenda kazi e, ya Mungu au karama tu ya mambo manimali ya maisha yanayompa faida na nini kama hiyo karama huna usipambane nayo by the way so hili halimaanishi kwamba tusifanye bidii kwakuwa bora pana sio maana yake ah. Lakini kuwa bora kulinganisha na vipimo vya Kristo kulinganisha na vipimo vya Mungu, eh, Anasema eh, mtu anatakiwa fanye hiki na hiki. Je? Sio fulani kafanya hiki. Ah uh -uh. ni Mungu anasema tufanye hiki na hiki tufanikiwe tufanikiwe, basi tufanye bidii. Bora Mungu anasema tufanye kazi kwa bidii. Usifanya kazi ili kusudi ummpite fulani. Uh -uh. Fanya kazi ili usudi mpendeze Mungu na uweze kupata mahitaji yako. E. Nani mwenye kusikia amani? Na watu wenye tabia za kujilinganisha, mwana fulani yuko hivi, mwana fulani yuko yule, hawana amani. Kinasema, ukitaka maisha yenye amani, usijilinganishe na wanadamu. E. Tunaona kujenganisha kwa habari za za za miliki, vieo, amini miliki, mali na mambo kama hivyo, pesa, e. kazi, vitu kama hivyo, e. Cheo, vipawa eh, na karama. Lakini vile vile, tusijinganishi kwa baliza weza. Mme mungu waliye kupa, mke mungu waliye kupa, usiwaze kupambano kwa mba huyu si Amina. Amina. Amina. Eee, eh, ndiyo chanzo cha watu kuachala. Eee, eh, na mwisho kabisa, hili ni somo, ni nano na mama. Mikipengele cheno kidogo. Na wanaume vile vile, lakini, sehemu frani na angalia zaidi wana, manana kwamba waache kuachoche au mezao katika kutafuta ku, ku, vitu vya ziada, kuwajifuzi kuredika na waliyo na vyombo toka au mezao iliksuni wa siochote wa ku-tena au ku-kuiba au faany. Eh. Mtuenee sasa katika eh, mto tuenea ufafanu wa duso. Tumaini katika hiyo akonito wapili mlango akumi sana akumi na mbiri. Eh, mtu wa mungu Paulo ha, ana, Anasema Hathubutu ha, kujiringanisha Ringanisha na kina petro Na kina watu wengine wengine Wote ni watena kazi ya mungu Hapa anasema mimi bwana eh, kazi na majukumu na malengo Nilio pewa inabini Na malengo ya kristo nimeatimiza Sio ya yule Na yule Nani no? Yes porém os irmãos ainda amam ainda amam eu quitar com a minha mãe o que o outro família o outro família o outro família o outro família o outro família o outro família toshe rezwa na vitu bila upungufu tufanyeje biblia ina ina majibu yake eh hata hey, ningejilinganisha haitanizuia kupungukiwa eh hey, hey, huyo tulisoma naye lakini mbona yuko hivi unaweza kaisema katika maongezi hapa bwana huyo tulisoma naye lakini isikuraze isi macho eh hey, huyo eh hey, huyu ni mtoto wa tu huyo eh hey, huyo ah mtoto wa jana É, os nisikia nem se quer, o negócio até não vingi vingi não na vida vingue, vingue, vingue. O negócio que cara ganha muito, não há o na wanadamu na, na, cá mano nem cabira mojá, é a culpa da, da cabira o que é a matéria social. Quando é que tu Wametokea mjini wameenda kusalimia. Mshoni mama. Umefika huko? Unafika una unapokea hema letu. Umekuja na nini? Mwenza kwa amekuja na mvi ex huo. Eh. Hey, hey. Halafu kamfumurumshia lijumba mama yake kule. Yani unafika pare badala ya kupokelewa kamzigo kako Na kuulizu wa jamani Pole tumekuona neema nema Mufunika mako mepito mekuja Unaanda kuninganishua Mijumba liyo furumufu wa na wenzako Alafu mto wewe sulimaliza sewa inda ngapi Yeye alimaweza tisina kitu Yani unabaki Kuna amali Kuna hatu ngini anasikia Hawatai kapsa kuena majumani kwa kwa soa kifika pare wanenda kuonyesua Vitu wenzao aleo kufisha fanya Ya mpaji ni Mungu. Mm -hmm. Ndio sio. Mm -hmm. Unaanza kumkumbushaje? Mm -hmm. Unaweza ukamshauri namna ya kuwa bora. Unaweza ukamshauri namna ya kutenda. Unaweza kumuongoza vyema. Lakini unapoanza kumtamanisha na kumlinganisha naye. ni tama By the way, kila mtu ana ukrasa wake wa maisha Mungu amemweka mbele yake. Ufungue umalize utimize wajibu mm -hmm. Na yani pamoja na mimi. Eh? Kweli kabisa. Ngoja ni waulize, labda huko kuna watoto wangu. Um, Nimeshawahi kuanza kualinganisha madarasa kwamba mbona ujawa wa kwanza huyu ame kwa. Nimeshafanya hivyo. Sijafanya hivyo. Wana zingine naonekana kama sifuatilia. Hapana, mimi ninachouangalia je? Yuko bora. Anaenda kusoma kwenye darasa fulani ana uwezo wa kusoma lile darasa na ameweza. Lakini kwanza kulinganisha kwa alikuwa ngapi ameshinda na ngapi? Mara nyingine siliangaliza. na hata kidogo kati nyingine eh Biblia nasema katika kitabu cha tulikuwa kwenye wa Korinto pale tusonge mbele kidogo kulia kuna kitabu kingine he kitu kinifuata hicho kinachofuata wa Korinto wa pili kuna garatia Garatia kulia kidogo ma wa Korinto wa pili Galatia 6 kuna mstari mmoja muhimu sana wa kujifunza Galatia 6:4 nasema hivi ana na skating in. Ukotari kuskaeni mimi. Mimi ndiye atakayefanyia kazi na mimi ndiye kazi. Na utasaha, utasahau, utasahau, sio nyingine tutakumbushana. Mm -hmm. Eh lakini maada mbado tunakumbuka, maada mbado tunaweza tuifanye kazi. Wanasema katika Galatia 6 anasema nini? La eh ne la Lakini kila mtu na aitime kazi yake mwenyewe. Unajipima mwenyewe. Hajasema lakini kila mtu alinganishe na wenzake aone ame, amemzidi kiasi gani au amewapita kiasi. Na kuna kujilinganisha kwa aina mbili. Kuna kujilinganisha wakati unawaonea wivu, unaonea jealousy wivu husuda. Ili kusudi kujaribu. Na wakati mwingine ukianza kujilinganisha unawafanya na mbino za kuwashusha. Hapana. Eh, unaanza kuwachongerea kwa, e. kuwa kwa boshi. Ili kusuda ngalau Wapu, wapungue kidogo wamezidi kasi Unaanza ku, ku, Kuchonganisha familia Unaanza kumchongalia kwa jirani Kusudi Angalau yale mambo yake mazuri Yale kuwa vizuri Ya rudi nyuma kidogo Upate amani Na bado amani haita kuja, my friend It will never Haiji Haiji Ni kupa pamoja na mimi Biblia nasema lakini kina mtu nae pime kazi yake mwenyewe ye yeah, yeah. na naipima kwa nani aipime kwa Kristo Biblia nasema na na, na na na na na malengo na yoo Kristo akatupa malengo duniani hatujui ni ene kakae kidogo kila unapoanza angalia kuna malengo gani ambayo Mungu angependa uyatimize ndani ya ulimwengu yapo kwa mfano kuwa na, na lengo la kusoma Biblia mara moja kila mwaka ni lengo la, la Mungu lakukukumbusha Mungu anasema nini kila mwaka kitabu hiki cha Mungu kinakukumbusha na mimi nimesoma Biblia labda mara 8 mara kumi na ipita kwa ruga Kiswahili na Kiingereza na uko kishia kuna wakati tunasoma na nasema hapa ni vishawahi pa soma si ya upaskye kumeoumesoma mara ya 7 lakini yajikuta kunifrani mara ya 8 ya 9 unajikuta ume, umeanza kuwa na kumkumbuka hizo habari yanakaa kwenye moyo wako eh na kunakusahau Even hujawahi kutana mtu akakwambia kitu kabisa ukasema sikumbuki kabisa nishasahau kumbe alikwambia na yamkini si ali, aliyemkini kuna tukio kubwa lilitokea lakini inafutika pombo pombo kabisa neno la nungu Shetani kulifuta kabisa kana kwamba alijawahi kuingia mworopo wewe unabaki bwana ndiye mtukaji ujui kwa api eh hey, una kalili kama moja Biblia ina mstari Na miyamoja. Sure funye meonye 89. Nyingi. Vistabu 66. Soma nino. Mbina sema. Kila mtu. Munga natutaka tupime kazi yetu. Uangalia mimi nimefanya nini mungu. Mimi ni mama. Nime mzalia watoto na kuwalea vizuli. Nime waonyesha upendo. Ili kusudi. Unajua unachompa mtoto nicho anacho, anachotua na ee. Sio kwa kwako tu na kwa ulimwengu. Eh. lakini kila mtu aipime kazi yake mwenyewe nipo atakapokuwa na sababu ya kujisifu ndani ya nafsi yake tu wala si kwa mwenzake maana kila mtu atalichukua furushi mwenyewe. Unaanza kujilinganisha na mtu mwingine ana mzigo wake, ana ndio zake, ana malengo yake, ana kila kitu, ana hukumu yake. Wewe inahusu nini? Mimi inanihusu nini? Inakusu, nini? Eh, jeu ukikuta amekutangulia hatua mbili na huku nyuma mwenye maisha ulikuwa yushamwacha nyumba lakini kupita Utakuwa na amani kweli. Unaanza 10. Wewe ukiona watu wanapita na vitu vyao wewe jifanye kama vile hukuoni. Fanye wakati uniguruuki pofu kidogo ki, Kiziwi kidogo. Na usianze kuwa na masikio ya utafiti. Kuna watu wengine anatembelea ana kwa fulani makusuda kaona sebule yake. Sebule yake. Ile sebule yake. Ivy ya kwa ya kwangu nguo, na na fika na kapi tia na chukua na tuzi. Ipo ipo, kina mama, kasi bleka Mwingine unamkarbisha ssebleka na kapi na diko na Na ukika vibaya na zake na baka chumba ni, akaji pretendi ana kureje. Emele ni waketi simuyangua bani, kumiara uje chumba ni kwa angari ona kula. Marai yona sikia na sema eh hey, hey, yule ndio njiani tu kule tu utapaweza hanaamani kweli kabisa ifanye kama huone vyapendeli na kama usiishi bila malengo una malengo mengi tu yaweke ndani ya Kristo Biblia nasema inasema katika Zaburi mwanangu 30 nasema njia za mtu zikumpendeza Bwana uziongoze Na mungoza njia zaki Bana huziongosa njia zaki Kwa cha mungu waki Kabizi bana njia zako Hei mungu hili Anasema Kina mta pime kazi yaki Na wame wakati mwingine Kikukweli kabisa Kwa cha mungu hizi Unawezi wakafanya kazi Kwa cha Kwa cha Kazi ni wakafanya nizuri Sasa usiendu kwa kwa wengine Hasewa kama unahisi kwa mba imekupeneza jisifu ndani ya moyo wako peke ya kwa watu wa sigi. Unangani ya sema, mmm, jamani, samani nikuwa nikisoma kareno, silelewa, silelewa, nikuwa nikiubida abda silelewa, kini menyelewa kwa hapa nini, usimambie mtu baki na ya mwe wako. Dicho, dicho kusema, nicho eh, Nipo utakapo kwa na sababu ya kisifu ndani ya nasi ya. Na hawata juwa. Na mungu wakati mingiri hana ubaya, tuki, tunapo jisifu mbele za mungu. Lakini pekee yetu. Ni kama vile tunavyo muomba. eh, Lakini hukaina mbele. Hukaaza. Eh. Jamani mimi. Hili kanisa mbava ona. Mimi nuri. Yani ayo mbati imetowa mimia. Tena nilikuwa na nja sana. Nikamani ya toe. Watu waweza kukusifu. Nasema sifazako umesha zimaliza Kuna thawabu ili obati Si watu asha kusifu Mungu hasifu ambapo wanadamu amesifu Ukisha ona kitu kina sifaza wanadamu Ujui mungu asha toaza kwake hazipo Tuna po ubiri hapa Tupatagi sifu ya wanadamu hata kido Haipoko Swahili tamtani Minasema Katika kitabu cha tulikuwa kwenye Wa wa wa garatia Tu ni kwenye wa korintu Lakini sio wa korintu wa pili sasa tuenda kwenye wa korintu, wale Wa wakwanza Mlangu wa tatu Mustari ule Wa Wakwanza wa tatu Nde anasema hivyo Mustari moja tu anasema hivyo Maana hapo mtu moja asema hapo, Mimi ni wa paulo Na mingine Mimi ni wa paulo Semi mingine asema na mimi ni wa kefa Pa petro je mimi si wanadamu basi apollon ni nani na paulo ni nani e, anasema mnapoanza kusema mimi mimi ni wa fulani eh sisi tuna kanisa letu kubwa kanisa letu ndo kanisa ndo kanisa dola nikisha sema nchi inafuata ime wapi sasa wanakutambua kwamba unasali huko kwanza eh sisi utoezi eh chama chetu hiki unajikuta kukuja hata unatoka tu jasho unalaro unitembea hata kama hata kama ungekuwa kula umo na shiba kula itoshe kwa siri zako usizuanze usi, kutuambia una chama chako chenye nguvu eh na kanisa lako eh lakini biblia inasema kama kuna mambo ya kujisifu yenye Kristo ndani yake hiyo ni sawa Kwa fana utukisema Sisi ni kanisa ni naro Hubiri wokovu Usio goshiwa Tukaonekana kama tumejisifu sifu Bibi nasema sio mbae Kwa nini Tuisibitisha tui, tui, Na yo sio sana Na paula nasema Semu ngini nasema hivi Hebu ni acheni Nijisifu ng'aa kidogo tu Paula kwa na misifa Mbae ukiijaza Ukiipima kwenye kino Ngeza kufika kwenye tani Anatoa Visifavya ke vichache kwa kwenye kwa kwenye kwenye mburi mburi wa kumina moja Visifo fika hata gramu kumia wa kumina eh vichache Lakini anasema kama kuna haja ya kujisifu kukote kule Hemi tujisifu katika buwana, anasema katika... Hemi sikiliza? Sikiliza, siyo, siyo ni, ni, ni neno ni naweza risieeleweke vizuri Lakini nitafanya anje sasa wangki maradamu ywezu kailewa kila kitu mara moja Lakini tusikiliza kidogo. Yuna sema katika kitabu cha Yeremia mlango wa 9 23 anasema hivi asema hivi Mwenye hekima asijisifu kwa sababu ya hekima yake Hekima ni upana wa mambo Wala mwenye nguvu asijisifu kwa sababu ya nguvu zake Mwenye elimu mwenye cheo ndicho anachokusema anachosema hicho Eh Wala tajiri asijisifu kwa sababu ya utajiri wake leo matajua na jisifu wa jisifu? Sana. Anasema bali ajisifuye na ajisifu kwa sababu hii ya kwamba ananifahamu mimi, anafahamu kristo yesu, na kunijua ya kuwa mimi ni bwana nitendaye wema na hukumu na haki na katika nchi maana mimi napendezwa na mambo hayo asema bwana Mtu akijisifu asema buwana mina mjua buwana, na mjua kristo. Eh dini yetu imejengwa juu ya imani ya Kristo na wokovu wake. Nasema hicho kitu kinapendeza sana. Eh. Eh. Na nisifa mazo ambazo kidunia ni kama dharau. Sifa nyingi zinazo mpendeza Mungu ni zile ambazo dunia ikiziangalia inaona ni nini? Ni, ni, ni kejeli tu. Ah, ndio sio. Eh, ili kusudi dini jisifu Itajisifu kwa nguvu zake Hei hi, dinietu di, di, di, di, di, di, hii Inaustali na vyo viku v, v, m, Zaidi ya nusu nchini ni sifa za duni hizo usiziseme Mungu nasema Kama usema sisi tunafunisha tuna injiri isiogoshua Ya uakovu Tokeni huko njoni mkajifunze mkajue kweli Nanyi kweri tunafanya huru Na hizo sifa ni zuri kwa subabu ni sifa mazo dunia haizitaki. Lakini kwa mungu zini nilu no sifa zuri. Mm. E, tumerewa na jababu. Mm. Emetone katika vipengene katha. Vya utanguli katha katha vya harakaraka. Usijiringanishe kwa vitu na mali zaku. Nilisema ito kipengene kita kwepo. Lakini nguja tukisibitishe kwa, kwa maandiku. Usijiringanishe kwa vitu na mali zaku. Amtuna katika kitabu cha wafame, wakwanza, wafame, wakwanza, wa farme wa kuanza wa wa kuanza mlango wa shirini na modia na shangani fungua tu ni mepika pamo sikuani mepanda historia wa kuanza mpaka wanene na sime wakatua na angaika na tafta mingi na niokso na kusome tu silale apa ina wa kuanza baada ya hayo na bosi alikuwa na shamba la mizabibu katika mjeziliri karibu na nyumba ya farme ya habu. mfarme wa Samaria hapo kuna watu wawili mmoja ni mwananchi tu kawaida anaitwa Naboth mwingine ni mfarme ndo rais eh wa wakati wake anaitwa Ahab na Naboth na Ahab huyu hapo Naboth nani unadhani katika katika mfarme na huyu mwananchi tu kawaida nani alikuwa na mashamba makubwa kuliko mwingine katika area ya kawaida mfarme sinio kwanse sio te kwa hakika Basi huyo nikwa na kashamba kake karibu na kwa mfalme Ni kama yani hatu wachache kuenda ikuru Sama Misali wapili Ahabu akasema na naboth Haka mwambia Nipe shambala kula mizabibu nifanje shambala mboga Yani unangoa mizabibu unaweka mboga Unaweka bamia Kena bamia zizo komaa Fujiku nunua <laughs> eh? <laughs> eh? Nifanje shambala mboga Maana ni karibu na nyumba yangu Nami nitakupa takupa badala yake Shamba na mizabibu Ililo zuri zaidi ah, Kama ni zuri zaidi suri. Tunze ulitumie wewe Yani huyu ni tapeli Tapeli Au kipenda Ni takupa feda sawa sawa na thamania Kwa mtu anakulazimisha munguzie kiwanja Ambacho wewe Kuna mpango kikuzi Mstari wa na Number three Haka ahabu wana apishe mbali ni nikupe wewe urithi wa baba yako zangu anasema hili shamba ni la urithi ndio alama yetu huku ndipo kwetu huku kama ni uzalamoni uzalamoni kwetu sina siwezi kutoka hapa nikaenda mikoa ni hapa niko tuliko zaliwa ah nipe nitakupa bora zaidi ah huyo alikuwa ana, al, al, alikuwa ni mtu aliyeridhika huyo mfadha hapana Sawa ene basi habu akaenda nyumbani kwake ana moyo mzito tena amekasirika kwa sababu ya neno aliloambiwa na nabo zire, zireli zileri akisema sitakupa urithi wa baba zangu akajilaza kitandani peke yake akageuza uso wake akakataa kula huyu amani kichwa cha somo na ile tunasema ukitaka kwa na amani Ule chakula chako hata kama hakitoshi, lakina ngalau kakipate kangee moyon, kangee mwini. Usijiringanishi, usiangalie shamba la nabwase. Eh, kuwa likabisha. Ni zika na hicho kidogulicho nacho. Harafufanja kazi kwa bili. Hicho kidogulicho nacho mungu watakiongeza. Kani uliza haliwa nacho suri kipata badaye. Eh, kupata badaye. Na labda ulikuwa na kitu Mungu aka labda akikaondoka Mungu atakupa kingine. Hey. Eh. Kwani mtu anaitwa Naboth ni mfano mzuri wa somo la leo ambaye alishamba na kira, na pesa anazo anasema pesa nyingi unazotaka mradi tu nipe nataka kulima mboga hapa. Ni, ni mtu, yani alikuwa ya hana kazi atakufanya mfano gani? Famba mboga mboga. Kwe ni, ni, ni, ni, ni aha, safai. Kwa tunaoona kwamba tusijilinganishe vitu vyetu mashamba yetu eh mali zetu majumba yetu na nini eh Ili najua watu mbali akipita kwenye nyumba ya mtu anaweza kanaa anapita hata mara tano kila siku anasimama na ichungulia na aiangalia Chukua na kaapicha na nini anaona inaendelea kumuingia moyoni bahati mbaya sana hiyo Ngozi mimi ningeji fuzaeni ye yeah. embo -so mbele kidogo soma kutoka katika kitabu cha cha luka tulikuwa kwenye gano la kale kwenye gano jipya twende kwenye luka mlango ule wa wa wa 3 luka 3 anasema hivi luka 3 kama ningekuwa mkristo sana sana biblia najua ni Yohana Mbatizaji alipokuwa anaongea na watu fulani kabla ya aenda kumbatiza Yesu anasema luka luka 3:12 hivi watoza ushuru nao wakaja kubatizwa Wakamuliza mwalimu tufanye nini? Akawaambia msitoze kitu zaidi kuliko mlivyوامliwa. Askari nao wakamuliza wakisema sisi nasi tufanye nini? Akawaambia msidhurumu mtu wala msishaki kwa uongo. E, tena toshekeni na mshahara Gona mtu ana jaribu kufanya <coughs> na kularushwa. Ana jaribu kufanya ujanja ujanja ni hapa amesema amesema makuni mawili hatari mpaka leo. Ma, yu yu zetu kuna maska, au kwenye video zime ma wamurika, wana kura rufu. Mm -hmm. Sio kusena kamba ndoa rufu pekee au, na radamu wana kura rufu waengi. Aki ni na tofano, na hapa na na hapa orioni kana beria maska, ndo matua ni matiara hili watotoa ushuru na maska. Sio kwa bati hey, ma ya, eh, ungu ridio kamba ni watendelea kufanga ikiwa vumia kaya efu mire Akaona awatoe kama mfani Inge kwa mbawe mtoto unayetaka kuwa Ukija kuwa Ukiona panga mipango yako ya maisha Usitamani kuwa mboja wapo katika izinafasi uta, uta, uta, Zina kutia kwa imajaribu mabaya mbongu wapo Kuna kazi ya tuka zifanya rushwa Mimi niko hapa Nafanya kazi mimi sita kazi katika naifanya Lakini sijawahi kura rushwa ya mcho yote Yile mpaka mina umri. na kuna mazingira yanayoelekeza kuida si kuway ni kwa nini ni kutokuridhika kujaribu kujenga hey, mimi niko hapa mbona mwingine anajaribu kutafuta mbinu mbada. mbinu chafu chafu ili kusuri kwa kujilinganisha unataka kuniambia huyu mtu naye ambaye ana askari wanaokula rushwa ni kwa sababu alikuwa ameshindwa ku, ku, ku, kununua ugali nyumbani kwao wakana na dagaa Hapana walikuwa nataka ku, kufunusha ma, majumba makubwa hivu sudi watu wawajue Wawatambwe He Suyuwa so, so, meka gerofambiri he eh, mina kanne Tuone ja, Tuone nani mkubwa Mambo ya rushwa na mambo ya dhuruma Kama hizi za watu za ushuru Hawa alikuwa na kula rushwa hawa alikuwa na dhurumu watu Kwenye kodi inatokana kwa sehemu kubwa nao nadhamu tu inayotawala mimi lakini kwa sehemu kubwa ni ile hali ya kutokuridhika na kutaka kujilinganisha na watu wengine. Nani yuko pamoja nami. Una sema katika kitabu cha Timotheo wa kwanza na, na, na, na, najua enao ngungu ni, ni ni ni ni mzigo ndio sio. Eh hey, ukao unalibeba beba sio kazi rahisi lakini himziko nzuri ni, ni nira nyepesi ndio sio yeye anasema nira yangu ni nyepe sio nira nzito eh nira nira nzito ni nini ni kesi makamani. nira nzito ni nini ni deni kubwa usiyoweza kulipa ni, nira ya neno la Mungu ni nyezi sio kubwa inabebeka na nitap eh bibi anasema katika kitabu cha mtume Samuelo mlango sita. 2 6 sita. Utasoma waniko mengi kwa pamoja. Mengi. Wazia msari wa sita. Nasema hivi. Tumathewa wapini mlangu wa sita. Tumathewa msari wa sita. Utaena paka msari wa kuminatano. Haraka haraka nasema hivi. Walakini utauwa pamoja na kulidika. Ni faida kubwa. Kwa mana hatukuja na kitu duniani. Tena hatuwezi kutoka na kitu. Ida tu... Ira tukiwa na chakula na nguo tutalithika na vitu hivyo Lakini hao wa, wanaotaka kuwa na mari Kuanguka katika majaribu na tanzi Na tamaa nyingi zisizokuwa kuwa na maana Zenye kudhuru Ziwatosazo wanadamu katika upotevu na uharibifu Maana shina monya na mambaya katika La, ya yakira namna ni kupenda feather ambayo wengine Hali wakiitamani hiyo Wamefarakana na imani Na kujichoma na maumivu mengi ambayo, Ukitaka kuwa na amani Usipambane sana na hivi vitu Vira utajichoma na maumivu mengi somo na reona Soma kitaka kuwa na amani mohioni Usijiringanishe na watu Nithika na kire riche nacho Au kiona hakitoshi Ongeza bidii Lakini siyo kulingana na watu walicho nacho kulingana na malengo ambayo pia na mungu anayakubali Malengo ya Malengo ruswa kwa kwamba mwaka uni mekula Milioni milamoja mwaka uni nataka nile milioni milatano Malengo ya mungu wae Ni wizi Zuluma By the way Watu wa zulumu zulumu Hakuna zulumu mbayo hairipu Hata kama unawaibia wanainchi wengi Kuna siku tairipu Dio Ndiyo Msaida wakumina moja nasema bali Wewe mtu wa mungu Uyakimbie mambo Hayo ukatafute Haki utauwa Hivi wale manabi wanao Watuza watu mapesa Mala wanamtoza nakimbiri na titano Nasikia sasa hivi kuna ngini wanami baka milioni Ndiyo sababu wana miliki ngini wanamiliki ma, ma, majumba na majitu ya jaba jaba wale, wale ni, ni watu walio lilika wale Anajini nganisha Anajini ana ana nganisha Anajini nganisha Anajini nganisha Na hawa anajita wasani Ambo naoni watumishu wa shetani kwa namna ya Unyewajua jwele Hufanya jewa ni vitu gani Hufanya ni vitu kama mahi Nijinga mkubwa Nagina sema mtu wa mungu ya kimbie, Hayo Piga vita vizuri vya imani Shika uzima ule wa minele uleo Ukaungama maungama mazuri mbele ya mashahidi wengi na kuagiza mbele za Mungu anaye hifadhi hai vitu yote na mbele za Kristo Yesu kwa kwake na kuendelea na kuendelea tumeona nini ni mtu ambaye hata shuki tu, maana Yesu anasema kwa Timotheo hii sita ni, ni ni kukosa amesema vitu hivi vivyo msingi ni kulivika na utaua Ucha mungu, usafi Weni unize Mta nae jininganisha, nininganisha na wata Na kwa ni mtu alie ridhika Pana He, huyu Unaweza ukakozea ukajininganisha hata na nungu liyo zari wanai. Kabisa kwenye tumbo moja na baba na mama eh hey, ukajikuta mmegombana eh hey. Hata nungu liyo zari wanaye ah, Usisubiri kujirani nimbali mfanya kazi mwanzio ofisini ni, ni bali eh na na na, na na na kimo Mungu aliotupa na na, na na na na rangi Mungu tupa na power Mungu tupa lakini kulivika haina maana kwamba ndio umefikia mwisho kama una wa kuongeza bidii ukapata mazuri na kwa kwa ajili ya mbinguni fanya lakini sio kwa ajili ya kujilinganisha na kukosa ile amari a hiyo kwa na mimi. Amina. Biblia inasema katika kitabu cha kumbukumbu la Torati mlango Okay, tusiende huko tu. Em mtwangalie kipengele cha pili. Kumbukumbu tutaenda baadaye. Kipengele cha kwanza tumeona tusijilinganishe kwa vitu kutoza ushuru wa nini? Ku kuiba, tu ujulikane we, Eh IST Saidi wana piga VX. Nyumodo. tafuta hai. Kama wanaweza kuendesha VX. Bila kudurumu. Bila kumtukara mungu katika imenendo wako. Ieendeshe. E. Wengine wana ziendesha. Kwa kutua hata kafara. Kwa kuri tukana jina la Yesu. Kristo, Kali wanunuwa kwa dami yako. Jaya pili. inasema? kama kipato changu ni kidogo nafanyaje sasa kwa mfano neno neno okay, ni staridika ndio lakini ni napata hera ndogo maisha yangu ni madogo matumizi yangu ni ni, ni, ni, ni makubwa kuliko mapato yangu ngoja nikwambie hata ungejilinganisha na watu 1000 haitakusaidia dawa yake kama ni kidogo kiongeze lakini sio kiongeze kwa kwenda kujilinganisha na kumonea mara nyingi kujilinganisha kunaleta hata na husuda wivu Eh na uchungu moyoni na kukosa amani. Amina. Eh hata watoto mnaoosoma fanya bidii unaweza uweze kuwa kwanza kuwa kwanza lakini usipokuwa kwanza usimchukie yule ambaye na mimi nakumbuka kuna kipindi kwa nilichukiwwa sana na watu darasani. Nikakosa kabisa popularity. Eh Na siyo kusamu kwa mba mimi nilone Na mimi kuna viti nilifaya kwa watu wengine Labia siyo vye pesi kukisema Nika waonea uivu watu wengine Kama kipato chako ni kidogo Bado siyo tiketi ya kujiringanisha Bado haita kuondolea kukosa amani Dawa yake nitakupa kupa Vipengele vichache tu Mituene katika kitabu cha kumbukumbo la tolati Kama kama mapato yako ni madogo kujilinganisha hakutakusaidia kusaidia ni hiki hapa kumkumbara Torati 28. Nini by the way ni kumcha Mungu na ku, na kuzingojea baraka zake na kuzing na Mungu na, kuf, na kupita katika kanuni za, za Mungu za mafanikio zipo kuna kanuni za Mungu za mafanikio Mungu ha Mimi ha, ha, unasema Pesa na dhahabu, maali na zote isi, ni maali ya buwani. Minasema, mungu, ala makundi ya nwomba, elfu na elfu minimani, maali zaki. Minasema, katika kitabu cha, kumukumbu, lango ule wa ishirini na nanane, anasema hivi. Mukumbu la torati, ishirini na nanane. Hibiria nasema hili. Sama ya tu mishitani Tu anza msae wa kwanza mpaka Mbina kilogarata Itakuwa utakapo iskia sauti ya bana Emu jifuza kwa sauti ya bana Uone ito kipatu chako kitaongezeka Nasema avi Mungu wako Utakapo iskia sauti ya bana mungu wako kwa bili Kutunza kwa ifadima Magizo yake yote ni kuagizayo leo Nipobwada mungu wako Hata kapa kutukuza juu ya mataifa yote Ya dunia Unajua andiko kulinganishu Walakiru kapele kwa juu yao Umetukuka huko juu ne. Anasema na baraka Hizi zote zitakujilia Na kukupata usikia sauti ya bara Jifunza kusikia sauti ya bara Hizo baraka uwa ukungufu mungu ataujazia Lakini sauti ya bara mungu nini kazi kwa miriji. Eh yeah. sio kusikia tu Ukaendelea kujinyoosha kitandani, unafanya na kazi vile vile. Kule kutembea katika ukamilifu mbele za Bwana. Mb. Yeah. Je, mimi ni mkamilifu peke yangu na wewe ni mkamilifu peke yako? Lakini tunatakiwa tumlingane bwana kile kile hapo leo. Tutafute ukamilifu mbele ya Bwana. Eh. Yeah. Utabarikiwa uza msari wa 3 anasema hivi. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa na mashambani. Eh, yeah, kamanjaa ilikuwa imezidhi, mashamba yako yatazalisha zaidi. Eh, hey, kwa nini kama ulikuwa na ng'ombe wawili Mungu ataongeza atakuwa 20. Kwa hiyo yule mtu aliyokuwa ananyungania unajenga Aisha naye manya ng'ombe 10 utakuwa umeshampita. Ni mungu neno lako? Akiniidia atafanya leo na kesho asubuhi wewe umeshapata hapana. Wakati mwingine tuwe na kujifunza kwa nasubira kwa Mungu. Ndio, tuwe na subira. Unajua Mungu anaweza akijibu wakati wa kizazi chako akakujibu kizazi wakati wa kizazi cha mtoto wako. aaka kujibu wakati wa mjukuu wake. Ndiyo. Baada hacherewe wala hawahi. Ukisoma katika kitabu cha Zaburi mlango wa 20 na 33 25 na Omarisifungue ni mlango maarufu. Anasema na alikuwa kijana na sasa ni mzee, lakini sija kumwona mwenye haki ameachwa wala mwana wake. Anaomba chakula Ule upungufu ambayo Kutamanisha kuwena kujiringanisha na kosa amani Ukiwa mwenye haki Mbana hata kuwacha kusuhu Dawda nasema mimi na uze wangu wote Sile kuna mwenye haki hamehati Anaweza hakapita katika changamoto hizi na hapa Lakini njia zake ni za, za kwe Amen M20 katika kipengele cha Pili au cha tatu uh, Usijiringanisha kwacheo tumeona vitu mahitaji yetu vyakula, majengo majumba mashamba magari mifugo vitu kama hivyo na vitu vingine vyote vya thamani katika maisha yetu wakati mwingine hata biashara mtu anaweza kawa, hana sikiliza kabisa hana kipaji yani babu yake yeye mwenyewe yeye baba yake yeye hawajawahi kumiliki duka akaona mzee duka lake hujua ameweka nini ndugu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 Wadayo anaenda mingine anariweka pemeni yake. Pane pala. Na usa vile vile. Sawa. Sio mbaya kwa wateja. Lakini wakati mingine. Inaweza siwe mzuri. Kwa nini? Kama lengo ni kuwasaidia wateja. Rabu umegunua kuna upungu futuka alitoshi. Kukaika lapini na ratatu saki. Lakini kama yiku unataka kushinana na yule. Basi nikosa. Nambara nyingi watu anapoga na shini. Ndiyo. He. Hmm. Usijininganishe kwa cheo. Mtu katika kitabu cha Esther. Ya. Ibu ndo wevi. Kristu kemami tafuta Esther. Tafuta, tafuta na wewe. Wewe tafuta na tafuta na wewe. Haya. <laughs> Esther unapata ukitoka kwenye ayubu na zaburi pale. Unurudi kushoto kidogo unafika kwa Esther. Kwenye zaburi pale. Zaburi tunasama ni kitabu cha katikati ya Biblia. Kwenye ukewa kuhu. katika ya Biblia ukayona zaburi utafika kushoto utapita ayubu baada kabla ya ayubu baada ayubu kurudi kushoto ndo utafika kwa estha tume estha mlango watano mustari ule wakumi na mwenye na kumina tatu tuse sume estha tano emesikili za vizuni mtu hui wa ajabu anajilinganisha kwa cheo tumayona kwa maali tueno kenya cheo kwa elimu kula mingine Okay tu tu tu se a semana esta né, não esta tarde, como na manhã como na tarde na semana esta tarde como na manhã como na tarde, escrita na semana, nae Haman aca simunia habaliza fahari amalizake fahari nem nem no tukufuni sifa kubwa nzuri no fahari Tanzania nzima Ha huu mzima mimi ndo na wazimu. Ana simulia. Uyana jisifu. Na mananyingi huyo anakona jiringanisha. Na wingi wa watoto waki. By the way, hata kujiringanisha kwa watoto. Kuna hatu ngine, leo hii watoto wamekua wanapunguzwa. Wana zamani wanakua wanatafutwa kwa bibi. Kima, kwa atika mapenzi ya mungu, wingi watoto ni, ma, ni baraka. Lakini hile baraka kama hajaya, mungu hajaya kupangea, Basi usi...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 Na anasema naye habari akasimia habari za fahali ya mali zake na wengine watoto wake nayo mambo yote pia ambayo mfalme amemfaa nikisha katika hayo na jinsi aliyompandisha juu ya makida na wa, na watumishi wa mfalme anajilinganisha chao chake anasema jamani Katika watu wenye vile mimi ndo niko juu kuliko wote kutoa Baada amda mfupi ngezo kutamani ya mtoe na mfame Kwa soo hataki apate mtu wa juu yake Kwa hiyo anajisifu Hiyo anajisifu anajininganishu Sinio Mtuone Mtsena wakumina ambiri Nasema vi Zaidi ya hayo hamani ya kasema Nae malikia Esther Hakumkaribisha mtu yeyote Pamoja na mfame Katika karamu Mr. Zeke cut the yangu out of training this and I've been doing aninho for theoretically. I've been teaching Спanel. It gave me to find animal. I have consumed them for to live in the 12th. It's time for ni effects. Is there any Ah, tu Mimi peke yango. hata na kesho pia nimealikwa naye pamoja na mfalme. Uye anajilinganisha. Bueno, kwa bibi dugo yangu naye sikiliza kutokea mbali na sisi tuliko hapa. Mungu akikuinua, sifa na utukufu. na na sio sifa za Mdomogori peke yake. Kati mgini nefanya kwa vitendo. Fanya kwa vitendo. Kama kuna vitu weziyada wape wale ambao na wenye ambao mungu labda hadia wapa. Labla mekupa kwa niyaba ya. E. Sasa huyu kwa najisifia. Mstari wa, wakumina. Bali haya yote ya nifa, nini pindi ni mwonapo yule. Mwodekai myahudi ameketi mlangoni ni e. Sama awa tutu nao jisifia siwoni faida yake. Nibola ata ungekufu. Huku kukaribishwa kwa Malkia Esther jana na leo na kesho leo na kesho nimekaribishwa sioni faida havinifai sina maana yake sina amani ya moyo e, na hizi mali zangu zote na hivi vyeo mimi ni akida waju kuliko kama akida wote juu kuna mfalme peke yangu anasema si kitu kwangu ili iwapo tu Mordecai atakuwa naendelea kuwa mlinzi wa mfalme anakaa kwenye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 Njia ukipenda kwenda chini unapita juu. Utataka kwenda chini uka kufifia, jaribu kwenda juu kwanza. Utashtukiwa na mtema. Na ukitaka kuinuka kwenda juu, pita uko chini maana utaeleka juu. <tos> eh, aina tofauti na harage. Harage ikiwa linaota, inaenda kwanza inaenda chini, maana ifika huko chini inapanda juu tena. Tatengeneza hiyo tani. Eh. Tujifunze kutoka kwa viumbe kama hii. Kwayo, uyu kwa hiyo huyu anajilinganisha kwa viao ananyengesha kwa, kwa sifa kwa uma rufu e, mimi huku mimi peke yangu ni naye kujulikana eh e, songa mbele kidogo eh kwa ukisoma katika kitabu cha Samuel waanza aya ya 18 Daudi alitotoka kumuua kwa wa Filisti hasa kumuua Goliyati walitoka wananga wanawake jamani nao wana shida chunguza vizuri kini siyo kama alifanya kosa Hila kulitokea madhara Waka sema Dawdi Dawdi hapo ni kijana mdogo lakini ni askari wa Wa Sauli Waka madera yao Waka inda para balani waka pika ngoma Waka sema Dawdi Sauli ya meua elfu moja lakini Dawdi ya meua elfu Sauli akasema. Eh Mimi ni alfu uyu ni elfu kumi Hapana uya tanijanganya ufami Haka anza kumuinda Dawdi Na maisha haki ya likomea kwa hapo Kujari wuku mtafuta acha Mungu wa Mungu Mungu akaendelea ka akata sema usisembonia kusembonia langu ndugu. Maisha saudi ya Sauli akaisha mm -hmm. Eh? Kwa nini alijaribu kujilinganisha sifazake zake za 1001 na alikuwa na haki hiyo? By the way, na watu ambao amewaua Daudi kwenye ushindi ambao ameleta Daudi, ulikuwa ni ushindi wa mfalme. Alitakiwa ubebe yeye. ya 3, ya 4, usijilinganishe kwa karama. Karama uriyo nae e harama mbalimbali vipawa mbalimbali uwezo mbalimbali sifa mbalimbali e kuna mtu mwingine unaweza kukuta na kamati ene anachaguliwa peke yake wengine hawachaguliwi watu wakichagua kamati ya watu wenye hekima na nini humo usimwonee wivu wala husuda e usijilinganishe mbona yeye ameshachaguliwa kwenye kamati tano mimi simo hata moja hakuna mganga anisaidie kupunguza hii kasiri Yao yimtuko apa kuridhika kuridhika na utaou utaou ana kuridhika nyingo pamoja na miundo tu mani kwa kuto kudiringa mtu muachifu tu atanguli sidiyo muachifu tu atewuliwe muachifu tu a a b b k ba kwanza katika si badala taviacha Idiamini alikuwa rais, akawa mkuu wa majeshi, akawa waziri wa fedha, akawa waziri wa ulinzi, akawa nafikiria na ali alizinguja alizi nje za kigeni. Wala hapa tupo na tawala hakupokelewa tatizo. Kumbisha unaojua unaojua historia vizuri. Kwa hiyo ni o inyo, tuache watu wa, waende njia zao, pambane na njia zako mm -hmm. na mimi kila mtu ya kwake. Katika kita, mtu angaliye, kuna watu, msa likuwa mtu mishu kuna watu mungu, mungu walipendezwa na he. Kuna kwa mtu mishu moja wa mungu, mungu walipendezwa nae. Nasema, hata na mungu. Kupendeza na mungu, jie mungu, hata tupokea. Okay, mda, kwa sababu mdo me, ume, ume, ume, okay. na, na madiko mingi sija ya. He, mtu e, tusome semi moja, tu, tusome semi moja. He, sabu kuminamini moja, nasema hivi. Tabuja, hesabu, mimi, nitafika pari kwa sabu. Mimichukua mda mlefu, hanu, sii kwa nini. Kini, kini. eh e, 121 nasema kisha Mariamu na Haruni 12 moja. 121 wakamnennea Musa kwa sababu ya mwanamke mkushi aliyekuwa amemmoa maana alikuwa amemmoa mwanamke mkushi wakasema je ni kweli bwana amenena na Musa tu hakunena na sisi pia Wana jificha nyuma ya Musa kuooa mwanamke mwingine mke wake Musa alikuwa na matatizo Musa kaona owe tena si, si kama alikuwa sahihi ola lakini Mungu hakuchukizwa Mungu akaendelea kunena na Musa kwa vipimo visivy vya kawaida. Sasa wale ndugu zake, dada Miriam na na Haruni kaka wakasema hivi, huyu Musa ambaye watu anataka kama kubeba vyeo vyote na nini? Mungu ndo amenena naye. Je, sisi hajanena na sisi? Mungu akampiga huyu akampiga ukoma, huyu akamshusha, akaanza kutetemika na kumlilia. Miriam alipiga ukoma siku hiyo. Na alikufa na ule ukoma. walijaribu walijaribu kushindana na Musa mponya wa Mungu. Tamgu samsamu. Tumishimpe aliempendeza sema aliyependezwa nae aliyempendeza Mungu. Na hizo ziko kwenye hesabu kuna watu alihesabu 16 sitaenda sita huko msari wa 3 kuna mtu alikuwa anaitwa Kora na Bilamu na Dathani wakasema hivi Musa wewe ndio unajifanya unatawala una, una miaka 40 unawaongoza tu kwa rusiaji Sisi jie hapiotu kwa ongozo Musa kasema kufikia kesho mungu watasema ni nana nataka ongozo watu wato Kesho wato nchilifunuka Watu membea msini na familia zao na hao Ikawafukia Kwa sawo walijaribu kujininganisha na musa Mwache kama mungu ame karama ya kwa ongozo Nenda nae Amina mm -hmm. Kaini Na na na Nesikipata munda kuenda uko kwa jini ya munda Mwanzo nne Ntatu na tano Kaini Haka pereka e, zake Na habili nubui haka pereka, pereka mazao akapeleka mifugo uyu wa mifugo akakubaliwa Na mungu haka kubaliwa waka Mifugo haka kubali moyo Zabihuza mungu zumperezao ni moyo ilio takaswa Zabuli moja inasema Mungu haka e, ka, Kaini hakupokelewa vizuri Haka mwania akakosa amani, Haka kusa amani Tukijingecho hatu ngini Kijumbe mnyima amani sio kusema kwamba yeye amekataliwa kwa sababu mwenzake amepokea amepokelewa. Ningasema jeo ukifanya vizuri hutapokelewa? Enenda nenda basi na wewe kalete mifugo mizuri. Eh safisha takasa moyo wako. Eh karama yeye aliyokuwa nayo Habili ilikuwa kubwa kuliko kaka yake e, ikamuuzi. Usijilinganishe kwa mwenza wako. Kuna mtu mwaja hali kuwa na etwa Dawdi, Dawdi na wake wengi Na nani amefika kama kumi hivi nane, nane Lakini akaenda haka muuwa nani Haka uria Muhiti Haka muuwa Uria Haka mke wake Ukoni kujiringanisha ndio sio Hali e, Na mungu wakasema Sumefanya kitu hiki, upanga hautaondoka kwenye imba yako. ya yani uko wako utakuwa upanga mpaka mwisho. Ulichopata, ulichopona wewe Daudi ni wokovu, fadhili zangu zita ziondoa lakini nyumba yako kuana watauana. Haikuchukua muda mfupi akambaka e, e, Amnon akambaka Tamari. Eh. Eh Absaloma yake Amnon. Eh Absaloni Absalomu akampindua baba yake Katika kumpindua jeshi la babaki likamuua kupitia kwa yobu Yobu ikamuudhi sana Daudi lakini ilikuwa imeleta damu ndani ya jina lake eh, ikitokea baadaye Biblia inasema Yohana Mbatije kilichomuua ni kwa sababu alimkemea Herode kwa sababu alikuwa amemtoa mke wa ndugu yake anaitwa Filipo akamtoa mke wake aliyekuwa anaitwa Herodia Eh ili ili, ili ah, ah kwa nini hakuridhika na wake? Kama huyo alikwenda kuchukua kwa nini kuchukua mwingine? Wake mpya. Eh. Kwa hiyo hilo nalo ni la ku eh, Mungu anatuwambia eh, kwa makini nalo. Mwisho kabisa, kipengele kidogo sana kabisa. Akina mama wanawake msio sukume wanaume katika tamaa. Wakati mwingine kuna wanaume wanakuta ana nadhimika ku kuenda kufanya vitu vibaya hasa kuna rushwa na kujingiza kwenye mbinu mbaya mbaya ili kusude awezo ya mke mkewa sina maana kwamba kuna mmoja huko hapa na inakini inikitu kina dunia. ya e, na kile tunachoki pata na tuweke wa kuhongeza ambayo inapendeza mwono mfano mzuri tunazwa kusoma tunazwa katika kitabu cha mwanzo mwanzo mlangu wa tatu sita nasema hivyo mwanzo tatu sita nasema hivyo sichoke mwanzo tatu sita Inasema mke alipona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula Wapendeza kwa macho Nao ni mti wakutamanika kwa malifa Bazi alitua katika matunda akala Akampana mewe na yakala Hii ni hali ya kutokulifika Eh kareta madhana makubwa sana mba ya mefika mbaka kwe Wote, wana dhabu wote E, ote Zile arusi kupa kupa unakuta Watu wa mewana, Wanafanya harusi na milioni 30 20 na nini? Mara nyingi huwa haitokani na yule kijana. Inatokana na yule binti. Ah, ndio Ah, ndio Ndio. yuzi mtu a Kama ni bora Kula chakula cha mboga mboga pamoja na amani e, Make ususipo ridhika huna amani Kuliko kugawana nyara e, me, Pata utajiri na nini mbora, Kula chakula cha mboga mboga e, Anasema ni bora, mbora e, me, e, Mego curve Yeni unakula kwa chakula kwa kulumangia kwa ugaritu Kuliko kula vya, Kula vya Vya thamani vya garama kubwa hivyo toka na, na na na na kukosa na, na, na tamaa na ushindani na narushwa na vitu kama hiyo turidhike tu binafsi msema kwamba katika jambo dogo utakuwa maaminifu pia katika jambo kubwa ukiridhika katika vitu vichache Mungu atakupa vikubwa kwa sababu anajua kwamba huna hu, hu, hu, hu, shida na vitu havikupi taabu tutakutwe hapa Mungu ambaye tuna shukuru kwa neno hili Mungu tuomba ikafanye kazi katika maisha wa wasikilizaji na tukutukuze baba राम बने खुश